Pista 5 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1 pagina 49 Nu putem ști cu precizie, dar putem bănui că, într-o asemenea societate în care apar deja manifestări războinice și chiar așezări fortificate, în fața premergătoare epocii metalelor, se va fi produs și o diferențiere socială pe baza unei funcții militare cu caracter ocazional sau permanent. Nota 2 din combinarea separe a funcției de șef războinic cu cea de vrăjitor șaman, va apărea în mileniul al patrulea, lea înaintea erei noastre, în Mesopotamia și în Egipt tipul și funcția de monarh. Închei nota. Și sub raport sanitar, epoca neolitică prezintă deosebiri notabile față de paleolitic. Folosirea vaselor de lut arți a permis o coacere mai completă a alimentelor. Odată cu aceasta, însă, prin distrugerea elementelor naturale, prin distrugerea vitaminelor, au apărut diferite avitaminoze, ca rachitismul, pelagra, scorbutul, etc. De asemenea, au apărut acum și cariile dentare. Pe de altă parte, aglomerările din așezările de tip nou, satele, au favorizat contaminările. Examenul osteologic al scheletelor din epoca neolitică arată că tuberculoza a început să fie testul de răspândită. Sifilisul, în schimb, care de asemenea lasă determinări pe sistemul osos, nu este atestat de scheletele niciunei stațiuni neolitice din Europa, Asia sau Africa. Nota 1. Cele mai vechi leziuni sifilitice au fost găsite pe scheletele precolumbiene din Peru. Nici unul din scheletele celor peste 10.000 de mumii egiptene examinate nu prezintă leziuni de asemenea natură. Închei okay, nota. Apare în această epocă și în mezolitic și o nouă patologie, cea a unor boli ale sistemului nervos. Pentru tratarea lor intervin neurochirurgii, vracii care efectuau trepanații pe viu. Zecile de cranii trepanate descoperite până acum arată că intervențiile au fost făcute în zone craniene, în așa fel alese încât riscurile de hemoragie sau de infecție să fie cât mai reduse. Nota 2 în necropola din Cueva, de la Pastora, Spania, 14% din numărul total al craniilor poartă urme de trepanații. Acest rit s-a perpetuat uneori și în epoca bronzului, în Palestina, Spania, Peru, Precolumbian și chiar până nu demult la Berberi, în Canare sau în Kenya. Închei nota Rezultatul unor astfel de intervenții, evident că nu-l putem cunoaște. În orice caz, multe dintre orificiile circulare sau rectangulare practicate cu ajutorul unei glame de diorită sau obsidiană prezintă o cicatrice perfectă a conturului osos, ceea ce înseamnă cel puțin că bolnavul a supraviețuit operației. Probabil că era vorba mai degrabă de un rit magic, ceea ce însă nu exclude ipso facto și un eventual efect terapeutic pozitiv. Era un rit derivat din concepția potrivit cărea orice boală și cu atât mai mult o boală a sistemului nervos se datorează acțiunii unor forțe oculte, malefice, care trebuiau exorcizate pe calea magiei. Ritualuri magico-religioase Cultul morților Ritualurile magico-religioase practicate de omul epocii neolitice ne sunt aproape total necunoscute. Mecanismul și forma, obiectul și scopul lor pot fi cel mult deduse cu oarecare aproximație prin analogie cu unele practice ale primitivilor de astăzi. Dar existența acestor ritualuri, atestată încă din perioada paleolitică prin cultul morților și prin funcțiile magice evidente pe care le aveau statuetele feminine și reprezentarea animalelor în pictura rupestră, este confirmată acum în epoca neolitică prin documentarea arheologică a locurilor de cult. În mileniile al șaptelea și al VI-lea, înaintea erei noastre, actele rituale care făceau parte din viața de toate zilele a omului se desfășurau după cum este atestat în stațiuni neolitice din Turcia, Irak, Liban sau Palestina, în cadrul locuinței private a fiecăruia. Dar începând din mileniile al v și al patrulea, lea înaintea erei noastre, în Mesopotamia, în Cipru sau în Egipt, au apărut și anumite construcții exclusiv cu caracter sacral, adevărate temple grupate, Două sau mai multe la un loc Faptul că la baza uneia dintre aceste construcții s-au găsit îngropați copiii ne permite să presupunem existența unui rit de sacrificiu de fundație Aceste construcții dedicate în mod special cultului aveau în centrul lor un podium înălțat din argilă, iar lângă perete un altar, desigur pentru sacrificii sau ofrande Nota 1 acest timp de sacrificii umane este documentat arheologic încă din primele timpuri ale Neoliticului. În Cipru, în mileniul al VI-lea, înaintea erei noastre, copiii sacrificați erau apoi îngropați sub vatră sau sub pragul ușii. Închei nota. Animalele de sacrificiu mai importante erau boi, de asemenea se sacrificau oi și capre vânnat, cerbică căprioare, antilope, pești și păsări. Nu lipsau uneori ofrandele de cereale sau fructe. Sacrificiile umane sau de animale se efectuau cu un anumit ritual, în cadrul căruia aveau loc într-o perioadă mai târzie și procesiuni. Sacrificiile umane au continuat de pildă în Egipt, dar și în multe alte locuri până târziu, în epocile istorice. Acte de culte însoțite de sacrificii umane sunt atestate pentru epoca neolitică și în Europa, într-o localitate din Germania, Tephennellern s-au găsit resturile a 38 de persoane sacrificate, în majoritate femei și fete. Mai comune erau sacrificiile aduse cu ocazia construirii unei case. Asemenea, practici, sunt documentate și în stațiunile de la Traian, Trușești sau Hăbășești, unde, la temelia locuințelor neolitice, fusese sacrificate animale și depuse vase de lut. Uneori, în loc să fie sacrificat la fundația casei un animal, se punea pe acoperișul casei imaginea acestuia. În unele regiuni, cultul morților comporta de asemenea și alte rituri ciudate. În Orientul apropiat, copiii erau înmormântați normal, dar adulților li se îngropau craniile separat de corp. Uneori mai multe cranii la un loc, alteori câte unul sub bătătura casei. Trupurile înfășurate într-o țesătură sau într-o piele, în loc de sicriu, erau colorate, mai ales capul, cu roșu, culoare rezervată în special femeilor și fetelor, cu verde sau albastru. Cadavrele erau însoțite de ofrande, legumă și cereale, ouă și pește, precum și obiecte de podoabă, în cazul femeilor, oglinzi din rocă sticloasă de obsidiană, palete pentru fard sau scoici conținând respectivii coloranți de fard. Spre sfârșitul neoliticului apar și cimiteirele, cu gropi tencuite, cu argilă și cu cadavrele înfășurate într-un starat de argilă și apoi supuse arderii. De unde rezultă o prefigurare a sarcofagului de mai târziu? Apare acum obiceiul incinerării și păstrarea cenușei defunctului în urne. Nota 1. Cimitirele de urne cu cenușa defuncților, ormintele cu și vase și statuete de ceramică, așa numitele câmpuri de urne, apar în Europa Occidentală pe la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre. În România, pe teritoriul Banatului și Olteniei, la Cârna, cu 115 morminte descoperite, la Gârla Mare, Ostrovul Mare, etc. Din secolul XIII, înaintea erei noastre, câmpurile de urne devin comune în Europa Centrală, răspândindu-se apoi până în sudul Italiei și Sicilia, între secolele xi 9 înaintea erei noastre, și Franța Meridională, secolul 8 înaintea erei noastre. Perioada câmpurilor de urne se încheie în general odată cu începutul primei epoci a fierului. Închei nota. În aria europeană, cultul morților prezintă în general același forme, dar cu unele variante. Se practica și în zona europeană sacrificiul uman de copii pentru fundația casei, de pildă în stațiunea neolitică de la Traian. Dar în mormântarea unui defunct nu se făcea sub bătătura din interiorul casei, ci în afara așezării, uneori și în grote. Erau respectate anumite norme privind poziția sau orientarea cadavrului, cu variații de la o zonă la alta și de la o cultură la alta. Ofram de funerare de alimente, sacrificii rituale de animale, colorarea cu roșu a cadavrului, precum și separarea craniului de restul scheletului, erau practici frecvente. Practici mai rare erau trepanația rituală a craniului, incinerarea cadavrului sau chiar punerea unor unelte alături de corpul defunctului. Multe mormite neolitice mai cuprindeau la fel ca cele din Paleoliticul Superior și figurine umane sau animale. Ultimele aveau probabil o semnificație magică de amulete, întrucât omul credea că și în animal se întrupa o parte din acea forță supranaturală care operează atât în ființe cât și în fenomenele naturii. Mentalitatea religioasă a omului preistoric ne pune imaginea concepând inițial divinitatea acest mod confuz ca o putere ce acționează prin intermediul animalului. Cultul unui anumit animal urmărea deci obținerea bunăvoinței, acelei forțe confuse, a acelei impersonale și vași divinități. Și pentru a-și asigura această bunăvoință, omul invoca protecția animalului respectiv a cărei reprezentare plastică devenise amuletă, emblemă protectoare a unei persoane sau a unui întreg grup. Nu este posibil să ne facem decât o imagine foarte incertă și aproximativă despre ideile religioase, despre mecanismul lor psihologic intim, despre psihologia omului neolitic și, în general, a omului preistoric. Cunoaștem doar unele practici rituale, variind desigur, de la o zonă la alta, sacrificii nesângeroase, ofrande alimentare, cultul morților, rituri de înmormântare, practici magice. Dincolo de acesta, putem bănui că ar fi existat și alte manifestări cultice adiacente, ceremonialuri, vrăji, dansări sau doar simple gesturi rituale, imitarea unor deplinderi sau a mișcărilor unor animale și așa mai departe. Cu această ocazie, probabil că omul epocii neolitice folosea în scop de cult anumite instrumente primitive ca surse de zgomote felurite fluiere și tobe, executa sau cânta cu vocea sunete murmurate sau urlate, imita glasurile animalelor sau rostea în cor și cadența de anumite formule magice, rugăciunea de mai târziu. La această dată, în era neolitică, probabil că omul credea că obiectele și forțele naturii erau dotate cu capacități și posibilități de regulă superioare celor ale sale, animism. Că o ființă sau un obiect avea însușirea și puterea magică de a-l proteja, fetișism. Că exista o legătură intimă, un raport magic între el și un anumit animal din care descinde el și familia sau planul său, totemism. Că morților li se cum venea cinsta unui cult funerar pentru că de funcții continuau în mod firesc să participe la ciclul vieții naturii și al comunității. Riturile legate de ideea fertilității și de magia fecundității au căpătat o importanță mult mai mare, cum era și firesc în această perioadă a preistoriei, care este definită tocmai prin practica agriculturii, a domesticirii și creșterii animalelor. Statuetele feminine asemănătoare întrucât vacelor celor din epoca paleoliticului superior, dar cu trăsături distincte și ilustrând prin unele detalii anatomice bine marcate sau exagerate, cât și prin destinația lor rituală, cultul fecundității, devine în epoca neolitică mult mai numeroase. În sfârșit, o altă formă, o formă nouă de cult al morților, se exprimă spre sfârșitul neoliticului prin monumentele funerare numite megalitice. Civilizația megalitică Civilizația megalitică începe să se configureze cu trăsături proprii, distincte, imediat înaintea epocii metalelor, continuându-se și în fazele de început ale acesteia. Este un tip de civilizație care s-a menținut până către 1500 înaintea erei noastre, în zona occidentală a Mediteranei, în Sardinia, Sicilia, insulele Baleare, Spania și Portugalia, extinzându se de-a lungul coastelor, urcând cursul marilor fluvii, ajungând îndeosebi în Bretanie, sudul Angliei și Irlanda, dar și în nordul Germaniei și în regiunile Scandinavii. Civilizația megalitică este caracterizată printr-un anumit mod de construcție care constă în folosirea unor blocuri de piatră de mari dimensiuni, doar oprite, fără o formă precisă și fără suprafețe șlefuite. Cele mai vechi construcții megalitice din zona mediteraneană datează din jurul anului 3500 înaintea noastre, iar cele din Bretanie din 3000 înaintea erei noastre. Nota 1. Colin Rinfrui care dă o descriere a celui mai vechi mormânt megalitic de tipul Dolmen, cel din Esse, Anglia, lungimea 20 metri, lățimea 5 metri, înălțimea 2 metri, îl datează din jurul anului 4000, înaintea erei noastre. Închei nota! Edificarea unui monument megalitic nu răspundea unei nevoi materiale, unei necesități practice, ci unor motive de ordin religios. Astfel, tipul cel mai simplu și mai vechi de construcție megalitică, edificată, dolmenul, era legat de un cult al strămoșilor. Nota 2 În bretonă, dolmen înseamnă masă de piatră. Denumirea provine din credința că lespeda servea drept masă druizilor pe care aceștia aduceau ofrandele. Până în secolul trecut, monumentele megalitice erau considerate cu totul greșit ca fiind moșteniri de la străvechile populații celtice sau germanice. Închei nota. Constituită dintr-o lespete gigantică așezată oriental pe două sau mai multe blocuri verticale și acoperind o cameră sepulcrală, dolmenul era mormântul unui șef de trib sau al unor și a căror cistire condiționa soarta bunul mers al vieții tribului, credință care s-a păstrat apoi în legendele regiunii respective. Numărul dolmenilor cunoscuți, numai cei din Franța, se apropie de cifra de 4.500. Blocurile de piatră ale dolmenilor erau adeseori decorate cu picturi sau cu ornamente gravate, triunghiuri, zigzag, cercuri concentrice, arcuri de cerc, linii ondulate, spirale, stele, de exemplu dolmenii din Los Milares, scueva de la Los Letreros, Gangas de Onis, etc. Dolmenii care se presupună că la origine erau acoperiți cu pământ sunt de diferite tipuri, cu o singură încăpere sau cu mai multe, cu sau fără coridor de acces, în formă de galerie acoperită, cu intrarea în camera sepulcrală blocată sau nu, cu o lespede, cu un coridor principal din care alte coridoare secundare conduc în încăperi anexe și așa mai departe. Alte ori, lespedea de acoperi și este înlocuită de o falsă cupolă, în formă de stup, cu înălțime de până la 4 metri. Cueva de Romeral, în Spania, cu polo construite prin suprapunerea unor pietre plate, așezate progresiv în retragere. Monumentul megalitic în forma sa cea mai simplă este Menhirul, un bloc de piatră de asemenea doar plită, plantat vertical. Nota 1 în bretonă, peulvan sau menhir înseamnă piatră lungă. Majoritatea menhirilor au o înălțime între 3 și 6 metri, dar numeroși menhir ajung până la 11-12 metri. Cel din Locmaric, Verde, Bretanie, avea 23,50 metri și cântărea 310 tone. Închei nota. Destinația precisă a menhirului este controversată, dar funcția sa legată de cultul morților pare indubitabilă lăsată obicei în apropierea unor morminte, Menhirul era considerat probabil ca un fel de tron al sufletelor defuncților, un loc pe care venea să se așeze spiritele strămoșilor. Nota 2 Amintim că și azi, în Madagascar, Menhirul este privit ca un loc de adunare a sufletelor rătăcitoare ale morților, care nu au putut fi înmormântați. Închei nota Menchirii erau ridicați uneori izolat, alteori se găsesc dispuși în aliniamente la distanță egală unul de altul, în șiruri lungi, chiar de câteva kilometri. Celebru este aliniamentul de la Carnac, în Bretanie, Franța, unde un număr de aproximativ 3.000 de menchiri sunt reuniți în trei grupuri, fiecare grup fiind compus din 10 până la 13 șiruri de menchiri, care se terminau cu un grup de pietre plantate în semicerc. Nota 3. În Bretania și numai în trei departamente ale acestei provincii se găsesc 56 de aliniamente de menhir și 58 de cromlech. Închei nota. Când menhirii sunt așezați în formă de cerc, complexul poartă numele de cromlech, în bretonă cromlech. Se scrie K-R-O-M, liniuță l e k Uneori un cromlech are în centru plantat un menhir. Cromlechii se întâlnesc în mare în îndeosebi în Bretanie și sudul Anglii, la fel ca aliniamentele de mehi. Destinația unui Cromlech continuă să fie controversată, înconjura un mormânt colectiv, împrejmuia un loc de cult sau un loc de adunare ocazională ceremonială. În Anglia, acest tip de monument megalitic ritual poartă numele de Henge, și este întotdeauna situat într-o arie circulară delimitată de un șanț, arie al cărei diametru variază între 45 și 520 de metri pătrați. Henge se scrie H-E-N-G-E. Tipuri speciale locale de monumente megalitice se mai găsesc îndeosebi în insulele Mallorca și Minorca. Astfel este tipul numit Talayot. Se scrie T-A-L-A-Y-O-T. -A Mileniul I, înaintea erei noastre. Un turn cu o singură încăpere, construit din blocuri mari de pietre naturale, cu acoperiș de falsă boltă sau cu o lespede susținută de un pilon central. Avea funcția de apărare a unui sat. Tipul taula, constând dintr-o lespede fasonată, așezată orizontal pe o coloană prismatică monolită, înaltă de 8-10 metri, avea probabil funcția de monument funerar. Tipul naveta, formând cu o cameră funerară unică și un coridor de acces, totul încorporat într-o construcție, ilenul al doilea înainteirei noastre, de forma unui nave răsturnate, compusă din 8-10 rânduri de lesbe parțial pastonate. Naveta din Estudons Structurile megalitice în formă de turn de apărare, cele mai vechi datând din mileniul al doilea înaintea irei noastre și de obicei flancate de ziduri ciclopice cu scop defensiv, sunt caracteristice pentru Corsica și, în special, Sardinia. Nuragii din Sardinia, unii cu mai multe încăperi dispuse în două-trei etaje cu scări interioare, datează din mileniul al doilea înaintea irei noastre. Dar construcții de acest tip au continuat până în secolul al III-lea, înaintea erei noastre. Pereții construiți din straturi de pietre brute au o grăsime între 2 și 5 metri, iar înălțimea unor nuraci poate atinge chiar 20 de metri. Localitatea Baruminii este renumită prin complexul său de turnuri nuragice. Din cei peste 8.000 de nuraci construiți în Sardinia s-au mai păstrat aproximativ 6.500, majoritatea azi în ruină. Stonehenge cel mai impresionant cromlech din câte s-au păstrat, cel mai frumos monument megalitic de tip Henge, unic în lume din punct de vedere arhitectonic, este Stonehenge, din sudul Angliei. Stonehenge se scrie S-T-O-N-E-H-E-N-G-E. Impresionează în primul rând modul în care Marele Cromlech îi apare privirii vizitatorului. Izolat în mijlocul unei întinse câmpii la 12 km nord de Salisbury, șoseaua care duce la monument coboară în și dispare în locul de parcaj subteran al autocarelor. Întregul complex a fost conceput în centrul unui gigant val circular de pământ cu diametrul de peste 11 km, cu o singură intrare prin care pornea spre monumente o stradă lungă de 2700 de metri și lată de 91 de metri. În jurul ansamblului central era un întreg complex de necropole cu tumuli, o scenografie într-adevăr perfectă. În forma sa originară, la care s-a ajuns la intervale de secole prin perioade succesive de construcție, ansamblul se compunea din 110 mehiri de dimensiuni diferite, dispuși în patru cercuri concentrice. Actualmente rămase incomplete doar trei. Așa cum se păstrează azi, monumentul constă dintr-un șans circular a cărui marginea interioară este înălțată, formând un val care avea funcția de a demarca încinta sacră. Nota 1 Diametrul șanțului circular, lat de 6,50 de metri, este de 96,65 de metri, iar înălțimea valului, azi de numai 64 cm, în punctul cel mai ridicat, era inițial de cel puțin 1,82 metri. În interiorul cercului format de cele 56 de gropi, fusese răsăpate alte două rânduri de gropi în cercuri concentrice, gropiile Y și Z, pentru alte două serii de menhir, care fie că nu au mai fost plantați, fie că ulterior au fost deplasați. Închei nota. Imediat în interiorul valului și formând un cerc perfect, 56 de gropi, gropile lui Aubrey, Conține o seminte umane și cenușa celor incinerați, dar probabil că la origine erau gropile în care erau plantați mehirii cercului exterior, legați în partea superioară prin dale, așezate orizontală în formă de arhitravă, încât cercul era continuu închis. Urmează cercurile concentrice de blocuri monolitice, dintre care azi multe dispărute. Nota 1. Monumentul care a servit mai târziu și druizilor ca loc de cult a fost grav degradat mai întâi în epoca romană, cu ceritorii considerându-l un simbol al rezistenței localnicilor celți, apoi în mediu creștin când multe blocuri ale acestui templu păgân au dispărut. Închei nota. Cercul exterior, vizibil azi cu un diametru de aproximativ 28 de metri, este constituit din blocuri de gresie terțiară. Inițiale număr de 40 au rămas 17 în picioare, plus alte 8 căzute sau fragmente. Aceste blocuri cioplite prismatic au înălțit diferite, media fiind de 4,10 metri era unită prin lespes arhitrave incastrată la capătul superior al monoliților, unde cinci arhitrave se mai află și azi în poziția lor originară, încât cercul format era continuu. Al doilea cerc existent, incomplet și azi cu diametrul de 22,50 metri, era la origine compus din 40 de blocuri sau din 60 după Atkinson, dintr-o rocă eruptivă de natură bazaltică dolerit. Aș sunt așa numitele pietre albastre, deși nu toate au culoarea albăstruie de dimensiuni variabile, maxima fiind de 2,40 metri. În interiorul acestui cerc, 5 grupuri de triliți, 2 mehir și arhitrava, sunt dispuși în formă de potcoavă, în centrul căreia alte pietre albastre alcătuiesc o altă potcoavă. Blocurile ansamblului Stonehenge, care cântăresc între 25 și 50 de tone, au fost aduse de la distanțe marte, cel puțin 40 km cele de gresie, iar pietrele albastre dintr-o carieră aflată la o distanță de 217 km în linie aeriană. Întregul complex a fost construit în epoși diferite, începând de din 1900 înaintea noastre până către 1400 înaintea noastre. Nota 2 la 22 de kilometri de Stonehenge, la Avebury, se mai pot vedea rămășițele unui complex megalitic de tip henge mai mare, care era constituit din 650 de monoliți. Fiecare bloc avea înălțimea de 4 metri, blocurile formând două cercuri cu diametrul de 91 de metri. O stradă largă de 15 metri și lungă de 2400 de metri conducea de la acest sanctuar la o construcție rituală de pe o colină din apropiere. Închei nota. Nota 3 Bazându-se pe cercetări noi, Haddingham 1975 stabilește data de 2750 înaintea erei noastre pentru primul cerc și 1900 înaintea erei noastre pentru al treilea. Închei notele. Se crede că acest imens monument avea o funcție religioasă legată de cultul solar și probabil totodată de cultul morților. Într-adevăr, ansamblul este în așa fel orientat încât la data solstițiului de vară, răsăritul soarelui apare în direcția axei drumului de acces în grandiosul sanctuar. Arheologii englezi îi atribuie o funcție de cercetare astronomică. Data 4. S-ar putea ajunge la concluzia că monumentul era destinat determinării unor importante cicluri astronomice trilitii au o funcție astronomică. Scopul acestui complex monumental a fost cu siguranță acela de a prevedea eclipsele. Închei nota dar este de asemenea posibil ca în acest cadru, atât de solemn, să fie avut loc și procesiuni la mormintele strămoșilor. Acest caracter funerar este atestat nu numai de necropolele din jur sau de numeroasele morminte de incinerare ale căror urme au fost găsite în interiorul primului cerc, ci și de faptul că unele blocuri ale complexului sunt perforate. Or destinația acestor așa-numite ale sufletelor este interpretată de unii arheologi ca servind, potrivit concepției constructorilor monumentului, ieșirii și reintrării în mormânta sufletului morților. Nota 1. Probabil că și menhirul avea și o semnificație magică religioasă, nu era numai piatră funerară. Când sufletul părăsește mortul, își caută un alt lăcaș, un alt trup. Acest alt trup este menhirul. El servea la primirea sufletului unui om care era înmormântat în apropiere sau chiar foarte departe. De aceea există și menhire în așa fel cioplită încât înfățișează în formă brută un trup omănesc. Închei nota! Dincolo de asemenea ipoteze, însă rămâne faptul că grandioasa și solemnă arhitectura a complexului Stonehenge, care unor cercetători l-a putut evoca și imaginea unui dans ritual în cerc, creează un cadru de mare efect al unui sanctuar în care se desfășirau practicile cultice ale omului epocii neolitice.